Розділ другий. ЕПІграф. Я йшов, спускаючись у темні коридори, і потім знову підіймаючись угору. Я був один. Я кричав, мені не відповідали. Я був один у цьому величезному, заплутаному, як лабіринт, будинку. Йдемо пасан. Скинувши ключі в кишеню піджака, я вирушив у перший обхід. Парадними сходами, якими з моєї пам'яті користувалися лише один раз, коли інститут відвідала королівська особа з Африки, я спустився до неозорного вестибюля, прикрашеного багатовіковими нашаруваннями архітектурних надмірностей, і зазирнув у віконечко швейцарської. Там у фосфористіруючому тумані стовбичили два макродемона Максвелла. Демони грали у найбільш стохастичну гру – орлянку. Вони займалися цим увесь вільний час – величезні, мляві, Невимовно безглузді, найбільше схожі на колонії вірусу поліміеліту під електронним мікроскопом, одягнуті в поношенні ліврей. Як і належиться демонам Максвелла, усе своє життя вони займались відкриванням і закриванням дверей. Це були досвідчені, добре видресувані екземпляри, але один із них – той, що відповідав за вихід, досяг уже пенсійного віку, що дорівнює віку галактики, і час від часу дитинів і починав барахлити. Тоді хтось із відділку технічного обслуговування надягав скафандр, залазив у швейцарську, наповнено стиснутим аргоном, і повертав старого до тями. Дотримуючись інструкції, я заговорив обох, тобто перекрив канали інформації та замкнув на собі видно вивідні пристрої. Де вони не відреагували, їм було не до того один вигравав, а другий, відповідно, програвав, і це їх турбувало, бо порушувало статистичну рівновагу. Я закрив віконечко щитом і обійшов вестибюль. У вестибюлі було волого, похмуро і лунку. Будівля інституту була взагалі доволі давня, але будувати її почали вичевидь із вестибюля. У запліснявілих кутках білясто мерехтіли кістки прикутих кістяків. Десь розмірено капала вода в нішах між колонами у неприродних позах. стирчали статуї в заіржавілих латах. Праворуч від виходу біля стіни громадилися уламки давніх ідолів. На горі цієї купи стерчали гіпсові ноги в чоботах. Із почорнілих портретів під стелею суворо позирали поважні старці. У їхніх обличчях проглядалися знайомі риси Федора Симеоновича, товариша Жіана Жіакомо та інших майстрів. Увесь цей архаїчний мотух потрібно було давним-давно викинути, прорубати у стінах вікна і поставити трубки денного світла. Але все було заприбутковано, заінвентаризовано і особисто Модестом Матвійовичем до розбазарювання заборонено. На капітелях колон і в лабіринтах велетенської люстри, що звисала з почернілої стелі, шурхотіли нетопері та летючі собаки. З ними Модест Матвійович боровся. Він поливав їх скипидаром і криозотом, опилював дустом, сприскував гексахлораном. Вони гинули тисячами, але відроджувалися десятками тисяч. У них відбувалися мутації. Вони співали і розмовляли штампами. Нащадки найдавніших родів харчувалися тепер винятково піретрумом, змішаним з хлорофосом. А інститутський кіномеханік Сашко Дрозд присягався, що на власні очі бачив тут якось на теперя, як дві каплі води, схожого на завкадрами. У глибокій нищі, з якою тягло крижаним смородом, хтось застогнав і загримів ланцюгами. «Ви це припиніть», – суворо сказав я. «Що ти за містика? Як не соромно?» Вніші затихли. Я хозяйновито поправив збитий килим і піднявся сходами. Як відомо, ззовні інститут виглядав двоповерховим. Насправді ж він мав не менше 20 поверхів. Вище 12-го я просто ніколи не підіймався, бо ліс постійно ремонтували, а літати я ще не вмів. Фасад із десятком вікон, як і більшість фасадів, теж був обманом зору праворуч і ліворуч від вестибюля, інститут простягався щонайменше на кілометр. І поза тим усі вікна виходили на ту ж кривулясту вулицю і на той самий лабаз. Це вражало мене надзвичайно. Попервах я чіплявся до Ойри-Ойри, щоб він мені пояснив, як це поєднується з класичними чи хоча б релятивістськими уявленнями про властивості простору. З пояснень я нічого не зрозумів, але поступово звик і перестав дивуватися. Я цілком переконаний, що через 10-15 років Пересічний школяр краще тямитиме в загальній теорії відносності, ніж сучасний фахівець. Для цього зовсім не потрібно розуміти, як відбувається викривлення простору часу. Потрібно тільки, щоб таке уявлення з дитинства увійшло в побут і стало звичним. Весь перший поверх займав відділ лінійного щастя. Тут панувало владорювання Федора Симеоновича. Тут пахло яблуками та хвойними лісами. Тут працювали найгарніші дівчата і найкращі хлопці. Тут не було похмурих бузовірів, знавців і адептів чорної магії. Тут ніхто не висмикував, шиплячи та кривлячись від болю, з себе волосся. Ніхто не бурмотів заклинань, схожих на непристойні скоромовки. Не варив живих жаб і ворона півночі, у повний місяць на Івана Купала, у нещасливі числа. Тут працювали на оптимізм. Тут робили усе можливе в рамках білої, субмолекулярної та інфранейронної магії, щоб підвищити тонус кожної окремої людини та цілих людських колективів. Тут конденсували і розповсюджували по всьому світу веселий безтурботний сміх. Розробляли, випробовували та втілювали моделі поведінки та стосунків, що зміцнювали дружбу та руйнували розбрат переганяли та сублімували екстракти гори потамовувачів які не містили жодної молекули алкоголю та інших наркотиків. Зараз тут готували до польових випробувань портативний, універсальний злобоподрібнювач і розробляли нові марки найрідкісніших сплавів розуму та доброти. Я відімкнув двері центрального залу і, стоячи на порозі, помилувався, як працює велетенський дистилятор дитячого сміху, схоже чимось на генератор Вандерграфа. Тільки на відміну від генератора він працював цілком безшумно і біля нього добре пахло. За інструкцією, я мав повернути два великих білих рубильники на пульті, щоб погасло золоте сяйво у залі, щоб стало темно, холодно і нерухомо. Коротше кажучи, інструкція вимагала, щоб я знеструмив дане виробниче приміщення. Але я навіть не вагався, позадкував у коридор і замкнув за собою двері. Знеструмлювати щось у лабораторіях Федора Симеоновича здавалося мені просто блюзнірством. Я повільно пішов коридором, розглядаючи комедні малюнки на дверях лабораторій. І на розі зустрів домовика Тихона, який малював і щоночі змінював ці картини. Ми потисли один одному руки. Тихон був славний сиренький домовик із Рязанської області, засланий вієм у соловець за якусь провину. І з ось він там не так привітався чи відмовився їсти гадюку варену? Федір Симеонович прийняв його, вмив, вилікував із застарілого алкоголізму, і він таки прижився тут, на першому поверсі. Малював він причудово у стилі бідструпа і славився серед місцевих домовиків розсудливістю і тверезою поведінкою. Я хотів уже було піднятися на другий поверх, але згадав про віварій і подався в підвал. Наглядач віварію, літній реабілітований вовкулака Альфред, пив чай. Побачивши мене, він спробував заховати чайник під стіл, Розбив склянку, зашарівся і потупився. Мені стало його шкода. «З наступаючим!» – сказав я, удавши, що нічого не помітив. Він прокашлявся, прикрив рота долоною і сипло відповів. «Вельми вдячний! І вас теж!» «Усе гаразд?» – запитав я, оглядаючи ряди кліток і стіл. «Бріарей палець зламав», – сказав Альфред. «Як так?» «Та вже так! На вісімнадцятий правій руці!» «Вносі длубався!» Повернувся незграбно. Вони ж не поворотки, гекатонхери. І зламав. До ветеринара треба, сказав я. Обійдеться. Що йому вперше, чи що? Ні, так не можна, сказав я. Ходімо подивимось. Ми пройшли у глибіварію повз коника-горбоконика, що дрімав мордою в торбі з вівсом. Повз вольєр із гарпями, які провели нас каламутними, зісну очима. Повз клітку з лернейською гідрою, похмурою і неговіркою о цій порі року. Гекатон хири, сторуки й 50 голові брати-близнюки, перестки неба та землі, розміщувалися у широчинній бетонованій печері з товстим залізним пруттям. Гієсикот спали, згорнувшись у величезні потворні вузли, з яких стирчали сині бриті голови із заплющеними очима та волохаті розслаблені руки. Бріарей марудився. Він сидів на впочіпки, притиснувшись до град і виставивши у прохід руку з хворим пальцем, притримував її сімома іншими руками. Рештою 92-ма руками він тримався за пруття і підпорав голови. Деякі з голів спали. «Що?» – сказав я жалісливо. «Болить?» Несплячі голови залопотіли по-еллінськи і розбудили одну голову, яка знала російську мову. «Страшенно, як болить!» – сказала вона. Я оглянув палець. Палець був брудний і розпухлий, і він зовсім не був зламаний. Він був просто вивихнутий. У нас у спортзалі такі травми виліковували без усякого лікаря. Я вчепився в палець і рвонув його на себе, що було сили. Бріарей ривонув усіма п'ятдесятьма горлянками і повалився навзник. «Ну-ну-ну», – сказав я, витираючи руки носовичком. «Все вже, все». Бріарей, хлюпаючи носами, почав розглядати палець. Задні голови жадібно тягнули шиї і нетерпляче покусували за вуха передні, щоб ті не заважали. Альфред усміхався. «Кров би йому пустити корисно!» – сказав він із давно забутим виразом, потім зітхнув і додав. «Та тільки яка в нього кров? Назва лише. Одне слово – нежить!» Бріарей підвівся. Усі 50 голів блаженно усміхались. Я помахав йому рукою і пішов назад. Біля кощея безсмертного я затримався. Цей негідник мешкав у комфортабельній окремій кліці з килимами, кондиціонуванням і книжковими поличками. На стінах клітки були розвішані портрети Чингісхана, Гіммлера, Катерини Медічі, одного із Боржія, чи то Голдвотера, чи то Маккарті. Сам Кощей у халаті з відливом стояв, скрестивши ноги перед величезним пюпітром і читав офсетну копію молота відьом. При цьому він робив довгими пальцями неприємні рухи. Чи то щось загвинчував, чи щось уштрикував, чи то здирав. Утримувався він у безконечному попередньому ув'язненні, Доки велося безконечне слідство у справі про безконечні його злочини. В інституті його дуже цінували, оскільки принагідно його використовували для деяких унікальних експериментів і як перекладача для спілкування зі Змієм Гориничем. Сам Змій Горинич був замкнутий у старій котельні, звідки долинало його металічне хропіння і поревування спросуння. Я стояв і розміркував про те, що якщо денебудь у безконечно віддалені від нас точки часу коще і приговорять, то судді, хто б вони не були, опиняться у дуже дивному становищі. Смертну кару до безсмертного злочинця застосувати неможливо, а довічне ув'язнення, якщо врахувати попереднє, він уже відбув. Несподівано мене схопили за штанину, і пропитий голос промовив. «Ану, варгани, з ким на трьох?» Мені вдалося вирватися. Трійко в у сусідньому вольєрі жадібно дивилися на мене, притиснувши сизі морди до металічної сітки, через яку було пропущено струм у двісті вольт. «Руку віддавив, здоровий лачкасте!» – сказав один. «А ти не лапай!» – сказав я. «Осики захотів!» Підбіг Альфред, ляскаючи батогом, і вовколаки утікли в темний кут, де одразу ж узялися брудно лаятися і виляскувати саморобними картами. Я сказав Альфредові. «Ну добре, здається, усе гаразд. Піду далі!» Щасливо. запопадливо відповів Альфред. Підіймаючи сходами, я чув, як він гримить чайником і булькає. Я зазирнув до машинного залу і подивився, як працює енергогенератор. Інститут був незалежний від міських джерел енергії. Замість цього, після уточнення принципу детермінізму, вирішено було використати добре відоме колосу фортуни як джерело дармової механічної енергії. Над цементною підлогою залу вивищувалася лише невеличка ділянка блискучого відполірованого обода велетенського колеса вісь обертання якого лежала десь у безкінечності від чого обід нагадував звичайну стрічку конвеєра що виходила з однієї стіни і заходила у другу Який час було модно захищати дисертації про оточення радіусу кривизни колеса фортуни але оскільки всі ці дисертації давали результат з українної високою точністю до 10 мегапарсеків учена рада інституту ухвалила рішення припинити розглядання дисертаційних робіт на цю тему Аж доти, коли створення трансгалактичних засобів сполучення дозволить сподіватися на істотне підвищення точності. Кілька чортів із обслуговуючого персоналу гралися біля колеса, вистрибували на обід, проїжджали до стіни, зістрибували і мчали назад. Я рішуче закликав їх до порядку: Ви це припиніть, сказав я. Це вам не балаган. Вони позадкували за кожухи трансформаторів і почали обстрілювати мене звідти жованим папером. Я вирішив не зв'язуватися з молокососами, пройшовся уздовж пультів і, переконавши, що все гаразд, піднявся на другий поверх. Там було тихо, темно і порожнє. Біля низеньких напіввідчинених дверей дрімав, спираючись на довгу кремнієву рушницю, старезний солдат у мундирі Преображенського полку і в трикутному капелюсі. Тут знаходився відділ оборонної магії, серед співробітників якого давно вже не було жодної живої душі. Усі наші дідусі, за винятком, можливо, Федора Симеоновича, свого часу віддали данину захоплення цим розділом магії. Бен Бецелен успішно використовував голема для двірцевих переворотів. Глиняна потвора, байдужа до хабарів і невразлива до отрути, охороняла лабораторію, а заразом і імператорську скарбницю. Розепе Бальзамо створив перший в історії ескадрон літаків на Мітлах, який відзначився на полях баталій Столітньої війни. Але ескадрон досить швидко розпався. Частину від'єм повиходили заміж, а решту ув'язалися за рейтерськими полками-маркітанками. Цар Соломон відловив і зачарував дюжину дюжин іфритів і створив із них окремий, винищувально-протислоновий вогнеметний батальйон. Молодий Крістобаль Хунта привів у дружину Карла Великого, китайського, натасканого на маврів-дракона. Та дізнавши, що імператор збирається воювати не з маврами, а з одноплемінними басками, Розотився і дезертирував. За всю багатовікову історію воїн різні маги пропонували застосовувати в бою вампірів для нічної розвідки боєм, василісків – для ураження супротивників з жахом до повного скам'яніння, килими літаки для скидання нечистот на ворожі міста, мечі кладенці різних достоїнств для компенсації нечисленності і багато іншого. Однак уже після Першої світової війни, після довгої берти танків і притою хлору. Оборонна магія почала занепадати, і з відділу почали масово тікати співробітники. Найдовше затримався там такий собі Пітерим Шварц, колишній чернецький винахідник підпірки для мушкета, який самовіддано працював над проєктом джин бомбардувань. Суть проєкту полягала в скиданні на міста супротивника пляшок із джинами, витриманими в ув'язненні не менше трьох тисяч років. Добре відомо, що джини у вільному стані. Здатні тільки або руйнувати міста, або будувати палаци. Добре витриманий джин, розмірковував Пітерим Шварц, звільнившись із пляшки, не будуватиме палаців, і супротивникові буде непереливки. Певною перепоною для здійснення цього задуму була недостатня кількість пляшок із джинами, але Шварц розраховував поповнити запаси глибинним траленням Червоного і Середземного морів. Кажуть, що дізнавшись про водневу бомбу та бактеріологічну війну, Старий Пітерим утратив душевну рівновагу, роздав наявних у нього джинів по відділах і пішов досліджувати сен життя до Крістобаля Хунти. Більше його ніхто ніколи не бачив. Коли я зупинився на порозі, солдат подивився на мене одним оком і прохрипів. «Не можна! Проходь далі!» і знову задрімав. Я оглянув порожню засмічену кімнату з уламками химерних моделей і шматками безграмотних креслень, поворушив носком черевика папку – Зі змазаним грифом цілком таємно перед прочитанням спалити і пішов геть. Знеструмлювати тут було нічого. А щодо самозаймання, то все, що могло самозайнятися, самозайнялося зайнялося тут багато років тому. На цьому поверсі знаходилося книгосховище це було похмуре, запилене приміщення, схоже на вестибюль, але значно місткіше. Щодо його розмірів розповідали, що на глибині за пів кілометра від входу увзожти лажів йшло непогане шосе обладнана верстовими стовпами. Ойра-ойра доходив до позначки 19, а настирливий Відько Корнієв у пошуках технічної документації на диван-транслятор роздобув семимильні чоботи і добіг до позначки 124. Він пройшов би й далі, але дорогу йому перегородила бригада донайців у ватяниках із відбійними молотками. Під наглядом його каїна вони зламували асфальт і прокладали якісь труби. Вченорада неодноразово порушувала питання про побудову вздовж шосе високовольтної лінії для передавання абонентів сховища по дротах, однак усі позитивні пропозиції наражалися на брак фондів. Сховище було напхом напхане найцікавішими книгами, написаними всіма мовами світу, та історії від мови Атлантів до Pідin English включно. Але мене там найбільше зацікавило багатотомне видання книги Доль. Книга Доль друкувалася апетитом на найтоншому рисовому папері і містила у хронологічному порядку більш або менш повні дані про 73 мільярди 619 мільйонів 24 тисячі 511 людей розумних. Перший том починався пітикантропом Ауїх, народився 2 серпня 965 тисяч 543 року до нашої ери, помер 13 січня 965 тисяч 522 року до нашої ери. Батьки ромапітеки, дружина Ромапітек, діти. Самець Адам, самка Еуа, кочував із трибою ромапітеків арайською долиною. Ам. Самка Уа. Її впив спав у своє задоволення, провертів першу дірку в камені. Його зжер печерний відмідь під час полювання. В останньому томі регулярного видання, що вийшло минулого року, числися Франциско, Катаено, Августин, Лусія і Мануель. І Хосефа, і Мігель, Лука, Карлос, Педро, Тринідад. Народився 16 липня 1491 року нашої ери, помер 17 липня 1491 року нашої ери. Батьки. Педро, Карлос, Лука, Мігель, і Хосефа, і Мануель, і Лосія, Агустин, Каєно, Франциско. Тринідад і Марія. Тринідад, девись португалець. Анецефал, кавалер ордена Святого Духу, полковник гвардії. Вихідні дані свідчили, що книга «Доль» виходить накладом «Один, в дужках один, примірник». І цей останній том підписано до друку ще за часів польотів братів Мангольф'є. Вочевидь, для того, щоб якось задовольнити потреби сучасників, видавництво вдалося до публікації термінових нерегулярних випусків, у яких значились тільки роки народження і роки смерті. В одному з таких випусків я знайшов і своє ім'я. Однак через поспіх до цих випусків закралася сила селена Огріхів, і я з подивом дізнався, що помру 1611 року. У восьмитомнику знайдених помилок до мого прізвища ще й не дійшли. Консультувала видання книги «Доль» спеціальна група у відділі передбачень і пророцтв. Відділ був зубожілий, занедбаний, він ніяк не міг оговтатись після короткочасного володарювання сера громадянина Мерліна. І інститут неодноразово оголошував конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу. І щоразу на конкурс подавала заявку одна однісінька людина сам Мерлін. Учина рада добросовісно розглядала заяву і благополучно відхиляла її 43-ма голосами проти, при одному за. Мерлін, за традицію, теж був членом ученої ради. Відділ передбачень і пророст займав увесь третій поверх. Я пройшовся уздовж дверей із табличками група. «Кавової гущі», «Група авгурів», «Група піфій», «Синоптична група», «Група пас'янців», «Соловецький оракул». Знеструмлювати мені нічого не довелося, оскільки відділ працював при свічках. На дверях синоптичної групи вже з'явився свіжий напис крейдою «Темна вода в облацех». Щоранку Мерлін, проклинаючи інтриги зазрісників, стирав цей напис мокрою ганчіркою, і щоночі він відновлювався. Взагалі, на чому тримався авторитет відділу, мені було незрозуміло. Час від часу співробітники робили доповіді на дивні теми на кшталт стосовно виразу очей Авгура або «Предикторські властивості гущі з-під кави Мокко» в 1926 року. Інколи групі піфії вдавалося щонебудь правильно передбачити, але щоразу піфії здавалися такими здивованими і наляканими своїм успіхом, що весь ефект миттєво зникав. У Янус людина делікатна, не міг, як було неодноразово визначено, стримати непевної усмішки щоразу, коли був присутній на засіданнях семінару Піфі і Авгурів. На четвертому поверсі для мене нарешті знайшлася робота. Я вимкнув світло в келіях відділу вічної молодості. Молоді у відділі не було, і ці додусі, які страждали на тисячолітній склероз, постійно забували гасити за собою світло. Втім, я підозрюю, що справа тут була не тільки у склерозі. Багато з них досі боялися, що їх вдарить струмом. Вони все ще називали електричку-чавункою. У лабораторії сублімації між довгими столами Нипала позіхаючи руки в кишені сумна модель вічно-молодого парубка. Її сива двометрова борода волочилась по підлозі і чіплялася за ніжки стільців. Про всяк випадок я заховав у шафу бутель із царською горілкою, що стояв на табореці, і пішов до себе в електронний зал. Тут стояв мій Алдан. Я трішечки помилувався ним, який він компактний, гарний, як інтеймний, чи поблизкує. В інституті до нас ставилися по-різному. Бухгалтери, наприклад, зустріла мене з розкритими обіймами, і головний бухгалтер, скупо усміхаючись, одразу ж завалив мене нестерпними розрахунками заробітної платні та рентабельності. Жіан Жіакомом, завідувач відділу універсальних перетворювань, спершу теж зрадів, але переконавши, що Алдан не здатний розрахувати навіть елементарної трансформації кубика свинцю у кубик золота, охолов до моєї електроніки і удостоював нас тільки нечастими випадковими завданнями. А от від його підлеглого і улюбленого учня Відька Корнеєва спасу не було. І Ойра Ойра постійно сидів у мене на шиї зі своїми зубодробними задачами з галузі ірраціональної математики. Крістобаль Хунта, полюбляючи в усьому бути першим, взяв за правило підключати уночі машину до своєї центральної нервової системи. Тому наступного дня у його голові весь час щось виразно зіщало і клацало, а збитий з пантелику Алдан, замість того, щоб рахувати у двійковій системі, незрозумілим і нічином переходив на давню шістдесяткову. Та ще змінював логіку, абсолютно заперечуючи принцип виключеного третього. Федір Сімеонович Ківрін бавився з машиною, як дитина з іграшкою. Він міг годинами грати в неї в пару не пару, навчив її грі у японські шахи, а що було цікавіше в силиву машину чиюсь безсмертну душу, втім доволі житєрадісну і працьовиту. Янус Полектович не пригадав вже а чи у, скористався машиною тільки один раз. Він приніс із собою невеличку напівпрозору коробочку, яку під'єднав до Алдана. Приблизно через 10 секунд роботи з цією приставкою у машині перегоріли усі запобіжники, після чого Янос Полектович вибачився, забрав свою коробочку і пішов. Але, незважаючи на всі маленькі перешкоди та неприємності, незважаючи на те, що одушевлений тепер Алдан інколи друкував на виході «Думаю, прошу не заважати», Незважаючи на брак запасних блоків і почуття безпорадності, яке охоплювало мене, коли потрібно було провести логічний аналіз неконгруентної трансгресії у псиполі-інку перетворення, незважаючи на все це, працювати тут було надзвичайно цікаво, і я пишався своєю очевидною потрібністю. Я провів усі розрахунки в роботі оери, -Оери про механізм спадковості біполярних гомункулусів. Я склад для Відька Корнієва – таблиці напруги М-поля дивана-транслятора у дев'ятивимірному мегапросторі. Я вів робочу калькуляцію для підшефтного рибозаводу. Я розрахував схему для найбільш економного транспортування еліксиру дитячого сміху. Я навіть підрахував ймовірності вирішення паціянців «Великий слон», «Державна дума» та «Могила Наполеона» для людей із групи паціянців і проробив усі квадратури тістенного методу Крістобаля Хозівича за що той навчив мене впадати у нірвану. Я був задоволений, мені бракувало днів, і життя моє було наповнене змістом. Було ще рано, лише сьома година. Я увімкнув Алдан і трішки попрацював. О дев'ятій годині вечора я спам'ятався, з жалем знеструмив електронний зал і пішов на п'ятий поверх. Завірюха ще не вщухала. Це була справжня новорічна завірюха. Вона вила і вищала у старих занедбаних коменах, вона намітала кучугури під вікнами – Шалено смикала і розгойдувала поодинокі вуличні ліхтарі. Я проминув територію адміністративно-господарчого відділу. Вхід до приймальні Модеста Матвійовича був закладений хрест-навхрест двотавровими залізними брусами, а з боків щаблі наголо стояли два здоровенні іфрити в тюрбанах і у повному бойовому спорядженні. Ніз кожного червоний розпухлий від віднежиті був проколотий масивним золотим кільцем із бляшаним інвентарним номерком. Довкола пахло сіркою, паленою шерстю і стриптоцидовою маздю. Я затримався на якийсь час, розглядаючи їх, бо і фрити у наших широтах істоти рідкісні. Але той, що стояв праворуч, неголений і з чорною пов'язкою на оці, почав поїдати мене оком. Про нього ходила погана слава, ніби він колишній людожер, і я поквапом пішов далі. Мені було чути, як він з хлюпанням тягне носом і присмокує за моєю спиною. У приміщеннях відділу абсолютного знання були відчинені всі кватирки, тому що сюди просочувався запах оселецьових голів професора Вибігалли. На підвиконнях намело. Під батареями парового опалення темнілись калюжі. Я зачинив кватирки і пройшовся між незаймано чистими столами працівників відділу. На столах красувалося новеньке чорнильне приладдя, що не знало чорнил, і з чорнилі стерчали недопалки. Дивний це був відділ. Гасло в них було таке. Пізнання безкінечності потребує безкінечного часу. Це я не заперечував, але вони робили з цього несподіваний висновок. А тому працюю не працюю все однаково. І в інтересах не збільшення ентропії Всесвіту вони не працювали. Принаймні, більшість із них. Анмаз, я сказав би, вибігало. По суті, завдання їхнє зводилося до аналізу кривої відносного пізнання в галузі асимптотичного наближення до абсолютної істини. Тому одні співробітники весь час займалися діленням нуля на нуль на настільних мерседесах, а інші відпрошувалися у відрядження на безкінечність. Із відряджень вони поверталися бадьорі, відгодовані, та відразу брали відпустку за станом здоров'я. У проміжках між відрядженнями вони ходили з відділу у відділ, вмощувалися із запаленими цигарками на робочі столи і розповідали анекдоти про розкриття невизначеностей методом Лопіталя. Їх легко впізнавали – за порожнім поглядом і за подряпаними від безперервного гоління вухами. За півроку мого перебування в інституті вони дали Алдану всього одне завдання, що зводилось до того ж ділення нуля на нуль і не містило жодної абсолютної істини. Може, хтось із них і займався справжньою справою, але я про це нічого не знав. О пів на одинадцяту я вступив на поверх Амвросія Амброазовича вибігали. Прикриваючи обличчя носовачком і намагаючись дихати ротом, я попрямував просто у лабораторію, знану серед співробітників, як пологовий будинок. Тут, за твердженням професора вибігали, народжувалися в колбах моделі ідеальної людини. Вилуплювалися, значить,ся компраневу? Примітка, розумієте французька. У лабораторії було задушно і темно. Я увімкнув світло. З'явилися сірі гладенькі стіни оздоблені портретами Ескулапа, Парацельса та самого Амвросія Амруазовича. Амвросія Амруазович був зображений у чорній шапорсті на благородних кучерях, і на його грудях нерозбірливо сяяла якась медаль. На четвертій стіні колись теж висів якийсь портрет, але тепер від нього залишився тільки темний квадрат і три заіржавілих покручених цвяхи. У центрі лабораторії стояв автоклав, у кутку другий – більший. Біля центрального автоклава просто на підлозі лежали буханці хліба, стояли осинковані відра з синюватими молочними відвійками, і велетенський чан із параними висівками. Судячи із запаху, десь поблизу знаходились і оселецьові голови, але я так і не зміг зрозуміти, де. У лабораторії панувала тиша, і з надр автоклава долинало ритмічне клацання. Чомусь на шпинках я наблизився до центрального автоклава і зазирнув в оглядовий ілюмінатор. Мене й раніше нудило від запаху, а тут стало зовсім кепсько. Хоча нічого особливого я не побачив. Щось біле і безформне повільно коливалося у зеленкуватій напівтемряві. Я вимкнув світло, вийшов і старанно зачинив двері. «Папийсько його!» – згадав я. Мене непокоїли дивні перечуття. Тільки тепер я помітив, що навколо порога проведена товста магічна смуга, розписана кострубатими кабалістичними знаками. Придивившися, зрозумів, що це було заклинання супротитакі – голодного демона пекла. Із певним полешенням я покинув вибігайлові володіння і почав підійматися на шостий поверх, де Жіан Комо і його співробітники займалися теорією та практикою універсальних перетворень. На маршових сходах висів яскравий віршований плакат, що закликав до створення громадської бібліотеки. Ідея належала місце в кому вірші були мої – «Розкопай своїх підвалів», Шаф своїх перетруси, різних книжок і журналів по можливості неси. Я почервонів і пішов далі. Вступивши на шостий поверх, я відразу побачив, що двері Відькової лабораторії привідчинені. І почув хрипкий спів. Я підкрався до дверей.